«З якого часу ти тут живеш?» – запитала я. Хлопчик знизав плечі маю і напружився. «Не знаю». «Як тебе звуть?» «За паспортом Ярослав», – гордовито відповів він. Я посміхнулася. «А ти вже маєш паспорт?» «Поки що ні», – відповів хлопчик. Але коли матиму, то там запишуть Ярослав». «А, зрозуміло», – сказала я. «А твого тата як звати?» «А вам навіщо?» Підозріло примружився хлопчик. Наскільки пам'ятаю, той, другий, а точніше перший Ярик мріяв бути міліціонером, тому кожному перехожому вбачав шпигуна чи бандита. Його звати Миколою Івановичем?» Поставила питання Руба, вже знаючи напевне, що він відповість на нього новим запитанням. І якщо це станеться, то. А ви з заводу сталося улюблена гра. Чорне-біле не беріть, так і ні не говоріть. Ну що ж, побачимо хто кого. Треба продовжити. А мамо Ірина Володимирівна, я вже знала, що він нізащо не втратить пильності. – А ви до неї? – Маєш кота, – не вгавала я. – А ви? – Кота звуть Дизель. – А вашого? – Господи, цей хлопець усіх доводив до шаленства, усіх окрім мене. Я засміялася. – У мене немає ні кота, ані кішки. – Чому? – А чому у тебе є? – так могло тривати до безкінечності. Але з під'їзду знову вискочила дівчинка. Вона мчала до лави і все довкола неї рухалось, ніби своєю стрімкістю вона змушувала планету робити на два оберти більше. Добігши її загальмувавши, зіймаючи пил і пісок, вона простягнула мені мобільний телефон. «Ось, ви вчора загубили!» І без найменшої перерви на те, аби віддихатись після бігу. А що це? Пудрениця? Чому в ній немає пудри, а тільки кнопки? А ви до кого? Ви школи? А це на вас дж... джинси? А де ви їх взяли? У спекулянтів мама каже, що в них ноги не дихають. А як вони можуть дихати, якщо ніс на голові? Я взяла з її рук телефон. – Дякую, це не пудрениця. Дівчинка замовкла, перевела дихання. – А що ж це таке? – запитав Ярик. – Хіба ви ніколи не бачили мобільного телефону? – сказала я. Обоє закрутили головами. Я сховала телефон в сумку, попередньо перевіривши, чи не розрядився. Звісно, він був мертвий. І уважно подивилась на дівчинку. Тебе звуть Віра? Вероніка, сказала вона. Вона Ніка, поправив Ярик і додав. Вероніка буде за паспортом. Так, він дуже хотів мати паспорт. Хотів швидше вирости, стати міліціонером і мати цю червону, серпасту і молоткасту корочку. Якби не сів з батьками в авто 13 червня, 1980 року. Стоп, стоп! Поєднувати побачене із почутим буду вдома. А далі з мене посипались запитання, немов у тіні кандилаки із телевізійного шоу Найрозумніший. Як звати як твого тата? запитала я дівчинку. Вадим, а маму? Ліля. Точно. Цей шрам на нозі? Ти й заробила, коли стрибала із гаражів. Так. Мама працює в дитячому театрі. Тато – інженер? Ти не любиш Морозива, бо колись об'їлась ним ними, потрапила до лікарні. Ти не боїшся темряви? Ти розмовляєш з Місяцем? Ти хочеш бути листоношею? Так, так, так. Ярик штовхнув дівчинку ліктим, і вона насупилась. А звідки ви все це знаєте? І з дитячою безпосередністю Ярик голосно шепнув їй на вухо. Це шпионка. Діти з осторогою відступили на два кроки назад.